Trei scrisori ale lui Ion Creangă către Mihai Eminescu. Bădie, Mihai, ai plecat și mata din ieș, lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală? Să deie Dumnezeu să fie mai bine pe acolo, dar nu cred. Monteanul e frate cu dracu. Dintr-un pol, el face doi. Și apoi, da, poate nu-ți cu inima curată când grăiesc de fratele nostru că e cu dracul în loc să fie cu Dumnezeu. Dar, iartă-și, Mata, căci o prietenie care ne-a legat așa de strâns nu poate să fie ruptă fără de ciudă din partea celuia care rămâne singur. Această epistolie ți o scriu în cerdacul. Unde de atâtea ori am stat împreună, Unde ma ta, uitându-te pe cerul plin cu minunății, Îmi povesteai atâtea lucruri frumoase, frumoase. Dar cu coșcogemite om ca mine, Gândindu-se la acele vremuri, A început să plângă. Bădie Mihai, nu pot să uit acele nopți albe când hoinăream prin Ciric și Aroneanu, Fără pic de gânduri rele, Dar din dragostea cea mare pentru Ieșul nostru, Uitat și părăsit de toți. Și dimineața când ne întorceam la Cuibar, Blagosloviți de aghiazma cea fără de prihană Și atât de iertătoare a tincai, Care ne primea cu alai, Parcă cine știe ce nelegiuire am făptuit și noi să scrie mai mulțișor, însă a venit în și trebuie să plec cu dânsul la tipografie. Cu toată dragostea, Ionică, Ești, 1877, decembrie.